De Hannes -kor a télen mondott búcsút ennek az árnyék és fényvilágnak, amikor mindent dér borított. A világ fehér volt, mint egy angyalszárnya, és nem volt nehéz lelkészt szerezni. Jonas elindulhatott volna keletre, délre és éjszakra is, csak nyugatra nem, mert ott a tenger van. Természetesen a szomszédos déli település lelkészét johannes hívta fel, aki Hannes barátja volt. Sokan elmentek a temetésére. Szép nap volt,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 igen, mi, akik még ittengődünk a földi élet homályos derengésében. Könyörgünk, hogy ne kelljen túl sokat bűnhődnöd a tettedért. Nagy fájdalmakban volt részed, sötét árnyakban. Bízunk az örök kegyelemben. Igen, barátom, talán ebben a pillanatban az örökké valóságba vezető fűes domboldalon fekszel, és bogyódszetsz a te baráddal, és éppen azt mondod, nem is sejtettem, hogy valami ennyire zöld lehet.